Eta goizuntan, historia kronika pedo Echeverri zurekin egunon. Egunon deneak. Eta egun, eh, martxuaren amabia, boska importante baten eh, urte burukoa. Bai, boska hori da nazioartean, aski ezagutua den erakunde batekin, ingelesez NATO edo franxelesez OTAN deitzen den erakundea, euskaraz IPA Atlantikako erakundea. Estado batuak eta sovietak bat engaiatu zuten gerla hotzaren denboran, bi estado horiek akordioak eta itunak izenpetuko dituzte hainbat estadoekin munduan. Mila abederatzeun eta berroita sortziko txailan komunistek borxaz podere hartzen dute Txekoslovakian. Gertakari horren zinean, Europako estado batzuek izenpeutuko dute mila abederatzeun eta berroita behatziko apiriraren lauan otan sortzen duen ituna. Izenpetzaileak, estado batuak, Kanada eta Europako hamach estado engaiatzen dira elgar laguntzea sovietar batasunaren baten aintzinean. Bere egoitza, Parisen kokatuko da ondotik Bruxelles hirian Belgikan. Erraiten alda, NATO erakundeak gerla hotza duela Europan ukaldi bat eman gabe. Gerla hotzak gatazka gogorak ezagutuko ditu, ala nola Vietnam edo Afganistan errietan. Europan mehatxuak izanen dira nagusiki. krisi importante bat gertatuko da, laurogoi garen amarkadaren hastapenean, bi alderdiek misil nuklea jakistaratuko baitituzte burdinesko egidauaren bi aldeetan. Barneko, tenxo batzu ezagutuko ditu ere erakundeak partikulazki de gol generalak erabakitzen duelarik Frantzia otanetik erretiratzea mila bederatzeun eta hirurgoi taseigaren urtean. Logikoki, gerla hotzaren bukaerarekin erakundea behartzen desegin, baina heldu den urtean bere hirurgoi eta urteak ospatuko ditu. Bere ibilbideaz segitu baitu azken urtetan? Bai, Jugoslavia desegiten delarik, otan erakundeak Serbiaren kontra ahmakera beliko ditu. Geroztik hainbat tokitan haritu da ere. Erusiak begi txarrez ikusten du erakundearen hedatzea Europa ekialdean beste hamar estadu sartzen baitira erakundean. Alta Gorbatchev estado buruari hitzeman zuten utan etzela Erusia artezabaluko. Jende batzuentzat erakundea estado batuen beso ahmatua bilakatu da. Mm -hmm. Baina eguno espatzen dugun uh, bozka erakunde horrekin uh, lotua da. Direktuki? Bai, uh -huh. mila bederatzeun talarrogoita seiko martsoaren hamabian, Espainian e baten bidez onartu behar hala ez, otan erakundean segitzea. Sartu zen Espainia mila bederatzeun bian, eta gogoeta batzuen ondotik erabakitzen dute bozka bat egitea gizarteari bere iritziak alegiteko. Espainiako estado mailan, boska zahalean euneko hamabiek onartzen dute erakundean segitzea. Aldiz, Kampaina gogor baten ondotik, Kataluniak baita ere Euskaliriko lau provintziek ezetz erantzuten dute. Eskualegian jendeen euneko hirugoita hirua otanen kontra gertzen da. Mm -hmm eta boska horrek oi hartzun berezi bat badu, Nafarroan partikulazki? Bai, Nafarroko egualdean kokatzen den bardeak eskualdearen parte bat eremu mu militarra da, otaneko egazkin entzat partikulazki. Herri mobilizazio batzu horren kontrabiten dira duela urteinitz. Aurten, Espainiako Defentsa ministeritzak behar du hitzakmen bat segiarazi tokiko herriko etxeekin ere hau erabiltzeko. Bi .000 bostean, katalandar turista bat kolpatua izan zen airetik bota izan zen kolpe batengatik. Susmoa bada ere duela hogoi urte militarek erabili zuten armamentuan elementu toxikoak Duela Duelabiate, Nafagoko parlamentuak mozio bat bozkatu du bardeen poligonoa des egiteko, nunbait mila bederatzieun talargogeitaeiko EGFgendumaen aritik etortzen den erabakia punu gantzat mileskek peio txerita bestali bat arte bai ikus arte